Thank you. Buenas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM Tenemos dúas oriñas de radio en galego para que todos vostedes poidan disfrutar Non somente da música, sino tamén das intervencións eh, Das persoas que nos que a la, un, en Galicia E as conexións que tenemos con os nosos grandes convidados e amigos O que vamos a facer eh, en primeiro lugar poñerlles unha entrevista, un participación dunha persoa interesantísima e importante no noso no, no noso de correr, eh, emisor que se chama Teresa Macedo, María Teresa Macedo, dende Guimeráns, casi todos os unha ou dúas veces ao mes intervirá con eh, farános unha crónica mm, moi especial. Así que, queridos oyentes, ahí vais a entrevista con María Teresa Macedo. Depois de escoitar a Madre Deus vamos a presentar a persoa que nos vai ajudar a ser colaboradora con o noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM, en Radio Corneia Moitas grazas a esa persoa Teresa Macedo, María Teresa Macedo, que dende Guimeranes pois aportará cultura e moito conhecimento para nosotros. Benvido, boa tarde Teresa Boa tarde Júlio Boa tarde Armando Boa tarde. pois bem eu disse que dentroães você vai a fazer intervenção colaboração conosco com, nós, com nós outros mas também temos outra pessoa companheira de você que é Eva e também intervirá no nosso programa e deslocadamente não é cada 15 dias ou cada 20 dias não ser você, quando vocês puderam, porque logicamente não sempre Eh, se pode dispoñer de tempo para poder colaborar con nos, desinteresadamente, que é o que están a face. Cuando vos quiser, eu tiña pensado que você estaba preparando unha coisa importante con respecto á comunicación do, do Santorcuato, e ademais dunha vila ou unha poboación pertiño de, de Guimeães, non de Guimeãis propiamente dita non é? Co hai feito Uh, não, não fica no núcleo histórico de, de Guimarães a distância 7 km ah, para é. norte para o lado da, da Serra na direção da Serra do Gerês e uhum. é atualmente é uma é uma vila bastante importante uh, nomeadamente porque uh, tem uh, monumentos e tradições e uma cultura muito específica que importa sublinhar E é isso que eu tentarei deixar aqui neste programa. Tá bom. Eu, eu já já já escutamos a música de Madre Deus que que, que nos recomendou precisamente a Teresa, mas depois vamos escutar algo relacionado precisamente com, com a tradição e com, com com que nos acaba de dizer, de Santo Orcuato, não? Pois eu eu, eu deixei ao dispor de eh uh, o som de 14 sinos que, que representam o, o carrilhão muito famoso eh uh, dos sinos conhecidos por sinos de Santo Ricardo, que tocam uh, diversas melodias, desde as fúnebras às alegres, às, às festivas, ah, aquelas que anunciam o nascer, o nascer e, e a vida desta população que, que vive aqui no Vale de Santo Ricardo e que e que tem um timbre muito muito específico e que são sempre esse carrilhão é sempre muito aplaudido por quem o ouve. Por isso deixei como nota musical também para esta minha intervenção de hoje, que é exatamente sobre Santo Ricardo, ou um, como direi a seguir, um, um santo que que é espanhol, que nasceu aí na cidade de Toledo e que veio veio a dada altura uh, para a nossa região e e aqui permanece uh, no com o corpo, o seu corpo incorrupto uh, no mosteiro atual de Santo Tercato Ah, tem muita devoção, não é? Sim uh, Aqui em Santo Tercato venera-se o corpo incorrupto deste primeiro mártir do, do cristianismo ibérico é, Esta devoção ao santo transformou a localidade num dos maiores centros Romeiros do norte do país Aqui confluem uh, muitos Romeiros especialmente e curiosamente Uh, muita gente que trabalha na faina do mar porque tem muita crença no, no Santo Cato gente uh, de Vila do Conde uh, da Pobre do Varzim e de Esposende, onde as águas do mar são muito agitadas e muitas vezes uh, afundam os pequenos barcos da faina uh, da pesca uh, tem uma grande devoção a este a este santo e há de facto que já Há muitas e muitas décadas, posso dizer, há mais de 100 anos, um grande fluxo de romeiro, de romeiros que são dessa orla marítima. Aham. E, e, há, em em uma uma população também que se diz acernitas de perto de uhum. perto de, de Viana do Bolo, entre Viana do Bolo e a rúa sabe, mm -hmm. sabeando que me parece que chesí. Sí, sí, que que vivimos, no? sí, calvivimos pues nós. Por ina ermitas tamén ta, había devoción po, de de xente que viña do mar para eh, traer pois um, unha, unha representación do, do barco que, que, mm -hmm. que se salvou gracias a a Virxe da, das Ermitas. E sí. entón hai moita relación tamén, moi, moi, moi comparación entre entre Santo Orcoato e a Virxe das Ermitas. É, eu, eu, eu penso que eu penso que esses uh, as crenças e os ritos e os rituais são eh um, uh, são pretensa de dos povos de todos os povos, não importa é. onde onde eles estejam Mas uh, aqui uh, esta devoção a Santo Oricato, que foi martirizado no ano 719 com mais uh, 27 companheiros, vem, digamos, dessa dessa data desde um pouco mais adianto do século oovo então o Santocado uh, impedia uh, de, que avançasse aqui o exército de do, do general do general árabe chamado bufa o uh, um general de tabique uh, e de acordo com a tradição o ele foi morto os companheiros também foram aqui chateados e ah. o seu e o seu corpo mais tarde, foi descoberto no, por entre umas umas silvas e um mato de tojo uh, por um monge uh, beneditino sobre as pedras uh, onde hoje ainda se venera e uh, está a capela da Fonte do Santo onde jorra uma água fresca que uh, anualmente também é venerada numa festa fechada particular, uh, chamada Rumaria Pequena, onde toda a gente vai e leva água essa água da fonte para casa. Eu ainda me lembro quando era criança ver gente de idade que curava uh, limpava as suas feridas, algumas feridas crónicas com, com, a fonte, com a água dessa fonte. Ah. Uh, atualmente, uh, Santo Tocato uh, repousa no documento. No no mausoléu uh, uh -huh. bonito que está dentro que está na capela mor do Santuário de Santo Cato onde onde recebe a veneração dos fiéis que ali aqui ali vão em, em abundância essa capela está num no, no mosteiro não é uh, esta esta o corpo a capela da fonte do Santo fica aí uns 200 300 metros Do, do santuário, hoje Basílica de Santo Tercato ah, São dois, dois monumentos distintos A Capela da Fonte do Santo é um Onde apareceu, quando quando traziam o corpo de Santo Tercato Ele, sobre um carro de bois os, os, os bois pararam ali E conta a lenda que jurrou inesperadamente Essa água que ainda hoje brota ali Da, da daquelas fontes, fontes. Uh, depois o Santo Cato teve vários vários túmulos uh, atualmente está uh, nessa dentro do, da Basílica de Santo Cato num sítio próprio que pode ser visitado uh, por toda por toda a gente que ali ocorre uhum. que ali corre tá, tá bom é, é, e que, em que datas do, do, do, do ano se, se celebra essa essa festa e essa, cer essa cerimônia há, há duas festas grandiosas eh, uma delas mais grandiosa que outra uma é a Maria pequena que, que se celebra que se celebra uh, no, no dia em que em que se conta que Santo que centro cato que, que as fontes brotaram a água. E ele por a romaria pequena será ali por abril, maio? E, e a romaria grande é sempre é sempre em julho na, na primeira uh, no primeiro fim de semana de julho. É de uhum. facto uma romaria imensa, uh, onde onde vem para onde vem bandas de música, arranjos folclóricos e milhares e milhares de pessoas que durante três, quatro dias festejam aqui. tá bom, uma, uma grande celebra grande <risos> celebração. Eu, também... eu penso que eh, o que é Galícia, Portugal, por isso decimos que somos irmãs, de uma maneira somos irmãs, porque temos as mesmas raízes, as mesmas eh, crenças, temos, enfim, quase uh -huh. a mesma gastronomia brasileira, É que temos muitas coisas em comum uh, Sim, eu, eu penso que ninguém tem dúvida Dessa nossa Irmandade sim. Ninguém tem dúvida até porque Eu eu, eu considero Que nós que nós todos Somos um pouco viciados Uns dos outros é ah. mesmo, mesmo quando havia fronteiras uh, eu, que Éramos capazes de Atravessar a Nápolis para o outro lado, para outra margem do Rio Minho, ah, uh, sí? para nos encontrarmos, uh, ou, do, ou numa margem ou noutra. Por sí. não, é, é verdade que temos uma relação fraterna e muita Eu estava a referir, há alguma similitude também nessas crenças religiosas, por feito de que, bueno, Santo Orquato aí tem, tem muita afluencia e eu comentaba mencionaba pois a vira das Semitas, pero tamén hai un, un, un pobo moi recoñecida a nivel mundial tamén que mm, que un povo que está en cedeira non sabes a ah, sí. un, un a, San Andrés de Teixido. San Andrés de Teixido que tamén ten pois esa veneración do, dos, do sí, sí. Dos, Dos mariñeiros que, que, que van uh -huh. moito moito a, a, a esa celebración para poder pois pues, agradecer yavir ao santo, a San Andrés, uh -huh. pois pues, a súa o mm, seu patronaz, patronazgo quando sí. están no mar que, que aquel mar de de, de, de, de, de, de das morte da eh, sí, mar sí. bravo bravo amadrabad. Não, no, Porque eh, também eh, eh, eh se diz que o que não vai a São Andrés de Teguido, que não vai de vivo, vai de morto. Vai de morto. <risos> eh, sí. nós aqui nós aqui dizemos isso quando nos referimos a Santiago. Ah. Quem ah. não vai a Santiago em vivo, vai em Santiago a Santiago em morto. Ah. Mas, <risos> da, como dizia ali o Júlio, na da, da relação do povo do Mar com o povo enfim, da montanha, do Sim. do povo serrano. Uh, aqui, a cerca de 40 e poucos quilómetros de Santo Cato, uh, em Mondinho de Basto, há um monte que tem lá uma uma igreja de Nossa Senhora da Graça. fica uhum. Só se vê aquele monte com um cone com a igreja de Nossa Senhora da Graça lá em cima. E, e quando eu visitava... Uh, a casa dos ex voltos que está ao lado da igreja eu não entendia porque é que tinha lá tanta réplicas de caravelas barco, barcos, sim, sim, pequenos sim. apontamentos marítimos então foi-me contado que quando ali ao largo da pova de Varzim os, os pescadores uh, se lançam mais para longe e depois regressam, que esta montanha como está a grande altitude É primeira que ele é o primeiro ponto de terra que eles observam E então uhum. quando se sentem em pergo uh, pedem a uh, pedem ajuda a nossa Senhora da Graça uh, prometendo que se salvarem irão irão até lá à montanha e levarlheão a réplica do seu navio e, e mais qualquer coisa outros votos Sí. Fazem. E fazem. esa similitude que que, que há no, no, entre, entre o pobo galego e o pobo português é é uma, uma grande precisión, um, algo do que nos podemos sentir orgullosos todos, sí, e, sí. E, e, bueno, e, e você disse que, que, que como que uh, povo, uh, a vila de de Santo Alcato está pertinho que é o melhor para poder uh, chegar-se precisamente e já que estamos nisso, que é o melhor para poder chegar-se a a a onde onde alugar-se ou que que jantar, que, que coisas podemos ver aí? Pois eh uh, Santo Orquato uh, possui uh, uma, uma rede de autocarros ah. que liga Guimarães Guimarães para aqueles que não têm Uhum, automóvel, a Liga, Liga Guimarães, uh, são 7 km de distância, uhum. Liga Guimarães uhum. a São Turcato, normalmente de 30 em 30 minutos tem transporte público. Uh, sobre o que comer, uh, estamos no Ninho, podes comer rojões, uh, caldo, caldo de nabos e carne, uhum. podes comer Podes comer, beber vinho verde. Vinho verde. Podes, vinho. podes, podes, uh, experimentar o bolo, o bolo feito de farinha de milho com depois batido, muito fininho com sardinhas fritas em cima oh. ou carne. Eh, ah. uh, arroz de cabidela. Carai, cara. Homem, estas <risos> horas da tarde, a estas isto... da tarde, decide uma, uma merenda... de carne, o que Homem. quiseres. E depois, e depois, bom, bom, bom depois as, as o final, não, a dica o, o, o café, mas antes do café ou ou sobremesas, não é? Aqui em Guimarães uma das sobremesas uh, tradicionais em, em Guimarães, uh, é o Tocinho do céu, Tocinho. que é um doce, é um, toce, um doce conventual, uh, feito à base de gemas de ovo E abóbora, xila okay. okay. Não sei como dizes em Espanha nós É uma uma abóbora que fica Em filamento Depois de cozida uh -huh. E as, as, as tranças de Ibarães as Tranças uh -huh. E, e várias doçaria Conventual Aqui uh -huh. assim, uh, no nosso meio Há muitos doces de colher claro. uh, Como a letria uh, Ah Leite de creme, Oil. pão de ló, doces ah, da arrombarias... Olha! <risos> Já está tudo com água na boca. Agora mesmo, agora mesmo, os doces estariam encantados de poder... Bom, bueno, de verdade. Pois, eu não quero molestar em demasia a sua colaboração e a participação con nos outros. Para nos é un prazer e unha honra eh, terte ter, ter como colaboradora e, e para que te tu tutee mas eh, eu gosto de, de, de falar tan directamente contigo porque mm, bueno, pois para nos eh, enriquece o noso programa e ao mesmo tempo enriquece a nosa comunicación non sei se coincides comigo, Armando eu creo que Sí, sí, sí. Nisso, a parte de enriquecer a comunicación enriquece o nosso idioma como nosotros enriquecemos o idioma portugués um pouquinho colaboração sí. eu, eu é que tenho de agradecer esta oportunidade que me, que me estáis a dar de de ter este tempo de antea esta experiência de levar alguns apontamentos uh, deste lado Península Ibérica claro. Até vós, até vós uh, Possivelmente de, de convidar muitos dos ouvintes uh, A virem A virem cá A virem ter connosco aqui alojamentos Uns Sim. mais caros Outros Sim. mais baratos Há muito onde dormir e muito onde Onde comer E é. encontrarão de certeza um, Toda uma população simpática Acolhedora Que desde que falem com sotaque espanhol toda a gente abre os braços e recebe com o coração sí, sí. e para nós uma grande bueno, um placer enorme e, e a mais agradecer sí. muitíssimo interessa eh, que que estiver algumas bueno pois começamos Esta é a primeira uh, um, felicitação para a tua participação e a primeira participação neste nosso programa nesta segunda segundaeira 2021 2022 e eh, Bueno, pois pues, eh, começamos com essa pequena estruturação dessa Vila Santor Cato pero depois mais adiante falarás nos de Guimarães que é muito grande e é a cuna de Portugal segundo disse na assim sí. uh, uh, falar tentarrei eu e Eva já combinamos tentaremos uh, fazer as nossas intervenções de forma a fazer um a mapear A zona onde vivemos que é uma zona é uma zona interessante também onde muitas atividades uh, decorrem e falaremos também de escritores de alguns de alguns aspectos literários, ah. do Sim. outro monumento uh, relevante e, e vamos Muito. e vamos trabalhando em conjunto Pois muitas graças Teresa, muito obrigado como disse vocês, não é? M muitas graças digo eu. Está bem. Eh, é... outros muito obrigado. E agora escutamos as campanas, o carrilhão da igreja de Santo Orcato.